Зевс же тим часом син Кроноса розуму главка позбавив. Зброєю бо помінявсь з Діомедом він сином Тідея, золото давши за мідь, ціну ста волів лише за дев'ять. Гектор тим часом до скейської брами і до вежі дістався. Там позбігались до нього дружини і дочки троянські, про чоловіків, синів розпитать, про братів їх та інших родичів. Він же у відповідь кожну підряд закликав їх щиро молитись богам, багатьох бо чекає скорбота. От до прекрасного дому Пріама нарешті дістався, до передсінків із каміню тесаних. Далі у ньому йшло 50 спочивалень, так само обтесаних гладко, поруч одна при одній розміщених в тих топокоях, біля дружин своїх шлюбних пряма сини спочивали. З другого боку подвір'я, навпроти для дочок дванадцять критих було спочивалень із каменю тесаних гладко, поруч одна при одній, розміщених в цих бо покоях, біля дружин соромливих. Пріама зяті спочивали. Вийшла на зустріч до Гектора матінка ніжно-ласкава. З нею ішла найвродливіша з доньок її Лаодіка. Взявши за руку його, озвалась і мовила мати. — Сину мій, нащо прийшов ти, відважно покинувши битву? Дуже вас, мабуть, притисли? Ахеїв сини злоіменні, аж під самісеньким місто, і серце тебе спонукало руки до Зевса, прийшовши сюди, на Акрополь здійняти. Та постривай, медового чашу вина принесує, щоб узливання ти Зевсові батьку та іншим безсмертним спершу вчинив, а потім ковтнувши б і сам підкріпився. Силбо багато з вином, утомлений муж набуває. Ти ж в обороні своїх страшенно таки натомився. В відповідь Гектор Великий сказав тоді, шоломосяйний. Хоч і солодке вино, не давай його, мати шановна, щоб не ослабнуть на силі мені не забути відваги. Зевсу ж іскристе вино, не вмитими руками, я не наважусь, не личить бо нам темнохмарного Зевса, в кров закалявшись, і в бруд своїми благать молитвами. Ти ж поспіши до храму Афіни, що здобич дарує, пахощі взявши і покликавши з міста жінок поважніших, ще покривало візьми, що найбільшим тобі, найдорожчим в нашому домі, здається, для тебе самої найкращим, і на коліна його поклади пишнокосій Афіні, в жертву ялі вокти принести обіця їй дванадцять, назимків, в ярмах незвиклих ходити, якщо вона ласку виявить місту й троянським жінкам та малим немовляткам і від священих твердинь Іліона. Ті діда відкине дикого списника, Грізного міцю-носителя з жаху. То поспішай же до храму Афіни, Що здобич дарує. Я ж до Паріса піду закликати його, Якщо схоче слів моїх слухати він. Нехай би під ним розступилась тут же земля. На велику біду для троян і Пріама, Мужнього з дітьми всіма, Зростив його Зевс Олімпієць. От лиш побачу колись, як в оселю Аїда він сходить. Віри пойму, що серце про наші нещастя забуде. Так він сказав. І вернулась у дім, та чилядниць гукнула мати, щоб бігли скликати по місту жінок поважніших, і до комори духмяної долу зійшла де у схові Вишиті гарно узорні лежали її покривала, Виріб сідонських жінок, що їх Олександр Боговидий Сам із Сідону привіз, переплинувши море широке, В подорож ту, коли він благородно вивозив Єлену, В дар для Афіни одне, спокривал там Гекаба, найкрасивіше, узорми вишите гарно і найбільше, Сяло, наче зоря, воно, й осторонь інших лежало.